טיפופוטנט! אהה! כל יום אני קם בחמש בבוקר, עולה במדריגות הכנסייה ומצלצל בפעמונים עד שבוקר אחד שמעתי קול קורא! פרזימודו אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> אתה העובד החדש? בוא תיכנס בוא תיכנס בוא תיכנס, שים את הגרזן פה על יד המהילים בוא, בוא, זה המשרד שלך פה זאת הדלת, תיכנס לא ככה, ככה בואנה, מה זה, יש לך איש קטן בגב? מתי פעם אחרונה ראית אורטופד? לא חשוב, לא חשוב בוא למחשב, זאת המקלדת עזוב את זה, לא בפה לא בפה, יש פה דיסקים לצריבה לאיפה אתה הולך? עזוב את התוכי בואנה, זה לא לא עם הגרזן, לא, בואנה, זה עליך 500 דולר התיקון. מה? שו, איזה עובדים שולחים לי, אני חייב סיגריה. רוצה סיגריה? אש, אש בפה! אתה שטן! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החלטתי שמחשבים זה לא בשבילי, הלכתי לחפש עבודה בבנק. שלום, אני צריכה חמשת שקל במזומן. קחי כבש בניומו, זה אלפקה. תחתמי פה עם הנוצאה, נקסט! אה, הזמנתי ישראכרט, אפשר לקבל אותו? בבקשה, תחתום פה ליד האיקס. איזו חוברת הנחות שאתה מקבל, הכרטיס בתוקף עד ינואר 2005, יש לך תקרה של חמשת שקל ביום, תחתום פה שוב.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 <Feniley> איזה בנק אתה? אהה, עזבתי את הבנק, נשרף! לא משנה, אתה יכול לקבל ארבעה דיסקים במתנה לעתים נוהטים 1, 2, 3 ו-5 וחוברת הנחות ביוב מגנוב ו-25% הנחה בהשכרת כלי שייט איפה אתה גר? פריז! טוב, בפריז אין הנחות, אבל יש בנהריה שזה הכי קרוב, תחתום פה אין לי נוצא, חכי שנייה! כך הלכתי לי ללונה עם פנקס ההנחות מה? מה זה פה? למה עומדים בתור? זאת רכבת השדים! רכבת שדים?! כן, אדוני, אם אתה רוצה, תעמוד בתור בבקשה. רכבת שדים?! אני אציל אתכם! ואז שמעתי קול... היי, כמו למה כולם כועסים עליי? עשיתי מה שביקשת! כן, תרגע, תרגע. תשמע רגע, לא תמיד אני מצליח לקלוע, ולפעמים אני לא כל כך מסביר טוב, והיום קולות מהשמיים כבר לא תופסים כל כך מהר כמו שה... אבל זה... מה עם כל השוטרים שמגיפים אותי? אני אטפל בזה. שוטרים! כן! קומו ועזבו את רכבת השדים, וחפשו לכם ייעוד חדש בחיים. <שוטרים> כן! כל יום אנחנו קמים ב בבוקר, עונים במרכיבות הכנסייה ומצלצלים בפעמונים.